la meline logiile del grano și nu erați voi trei aseară, seară când începuse să ploio doi la un colț unul la un colț a spus în toga de argint a nopții nu mesire, singur eram dar am văzut eu bine, din dreapta mea străluceau două umbre, din stânga una număra în gând, toate trei culegeau stele, iar la marele ocean planetar dintre ape alegeau pulberea. Nu mesire. singur era. Se auzeau totuși trei feluri de cântece, din trei instrumente și din trei guri, în fiecare am înfipt câte un pescăruș, trei aveam, nimic nu mai am, nu mesire, singur eram. Cum se face că era lună și și veneau și aruncau în trei colțuri ochii și secerile și arătau în trei colțuri cu mâinile și capul, iar la binețele lor, cu binețe, trei guri dintr-o dată au răspuns, nu știu mesire, singur eram.